Gurekin, julen, aseari, musikari, kantaria, egunon zori julen? Egunon, egunon, behaz aleguziek. Kasketa emanik, burua behar daba bestu, eh? Bai, bai, bai kasu, eh? <laughs> Beti, behar duzu zabai buruan. <laughs> <laughs> e, Kampotik xo... eta bahnetik, eh? Edo sobera berotzen baita burua ere, eh? Baina hori atxiki. Bai, kasu, bai. <laughs> Gogo eta eritze ginen ditugu, egiten dituzu ere eskuali ratietan kronikak entzutemait ditugu, goizuntan azkena zen? Ba, ba, Sa, Tube. ba, ba, egun berezia. Egun berezia. Egun berezia. Eletako jena jut. Julenen eguna. <risa> Erobiko <ríe> festivala bistanda, ipatuko dugula ere, a... fite da, eh? Amo estegunen buruan, piskat gai xot? Eh, bai, gai xot, bai, ustailaren ditugu uh, kastaldiak eta astaldiak, eta konzertuak amazazpian beraz, bai, fite ditenda. Aha. Ordean zu, baditu zu ehroak piskabat, ipar aldean es, ibero, basen abarren ere piskabat eta lapur din bizi gehiago erraten alda? Ba, ba, ba, bai honan bizin eta Toulousean ere bizizan ez, baina covid just ez ulin nintzen. <laughs> Ito jirat, piskat, ara, eh, jirat. Ah, behar zinean, et zinean hankokaturik egon nahi? Zazaz, e, zoat. Zaz, Uztu, jende anitz bezala, ahan, eh, ara, pasatzeko gogoa ukanuan nuen, eta, eta, eta maite dut. Tuluze, jen ha, nahi, tuluze, izi gari maitatu utala, nara, eskaldun anitz bezala, sohtalderuntz itzultzeko gogoa. Badatu luz, baino piso, eh, aleike, ez, ez da txaha, <gülüyor> Eta han izan zidatzer, musikari gisa? Bai, musikagintzan musikari gisa, baina erakasli gisa baita ere. Eta, bon, frantzia egoaldean zinez e, untxako katua baita musikari anitz han biltzen da baitare proiektuen sortzeko eta bultzatzeko, eta hori baliatu nuen. Mhm. Mm bai meki meki santida lusamentoa ze eh? zure aitaren uh, itzal hortana baina bai dulen aheriaxtenda. Vigneta txahili, fama tuarene chemia baitila baina ere maiterena. Mm -hmm. E de utzi la maite ere maitere orda hortzen beti uh, kantuaren uh, mundu hortan kulturan uh, orain hartzen zen ere bere bizia. Ba, ba, ba, ba, noski, ez zuen bede lanbidea, baina eskolegian hori dugu eta ustut e, santza jaundia dugula horaino, e, praktika amatura edo errikoia beti bukaitea, eta amak bai maite zuen izi kantatzen, eta adibidez boha izan e, buhaminak abez batzaekin, eta plazia jaundia hartzen zuen. Uh -huh. zen, ere, bat, eh eroiko festivalaren ba, eta chicanderia senere biszkavate bai chicanderia baino gello <laughs> <laughs> bai azuta ba, bajan ezago nada eh? uh -huh. bai berak zuen dena eramaitan eta justuki bezendu zelaik eh, gazten artean hala jende zagune eh? bilduginen eta eta erabaki ginuen, abentura hori eh, be, segitzea chegitza eta sinaz chourren eh, alikatsa Mm -hmm. Eta zinaz bai, erabaki hori garantzi txoa ukan bai. Ez kantraia ipatuko dugu, eberantxago eh, ere. Ba. Eta, beraz, nola, seuraz ba, ere, etxen entzuten zinu anunzu? kantuak nola bilakatzen ba. da, kantari, perkusiorari, zira, ere? E, ba, ba, ba, kantari eta perkusiorari nola bilakatzen den. Uh, Ezt eki izan izatzira hoktan. Ba, ba, ba, eta, eta ez nizere hoitzen, uh, noiz asin nintzen, kantatzen, edo... edo Badakit betidanik, eh, ara eh, eh, perkusuek eh, eh, eragin haundi bat zutela en baitan, eta miristen nituela ara, tabalaiak eta, eta, eta per perkusio-lari eh, edo perkusio mota nintzen, etako eh, perkusul edo musikariak eta noski kantariak ara tipidanik betidanik utzut uh, beti danik uh, ara uh, gusto hori eta eta hortan laket izan izala Uh, familia baina, baina baita ere familia eh uh, uh, edo edo beste zirkuluetan ba ikizu afrikan eraitzen den bezala esa uh, familia esta uh, bai uh, zera da ez uzu hautatzen gurasoak gura bai eta udiena eta haien ondotik eta ondoan badira lagunak eta ara familiaren parte dira eta uzut uh, ara eskolegiko uh, kantari ta kantatzen familia handiak Zinez uh, uh, uh, inspira Inspirazionei Turgi uh, Ukanditut uh, anitz uh -huh. uh, bon, Shiberuan gehenik uh, Aita han betim Fakildua bainoen Eta e, bainan, bainan Ara harata gore Eta uh, kantariak bainan ulehkariak uh, Ulehkariak xo sehan hartze Oitio bat bezala nuen <laughs> yeah, Eta bain, hara bai. Bon, ez dakit, egan e, e, e, erantzun e, daut ez, baina... E... Ba, zer bai, gogoa piztuda, hortik ezteko. Mm. Eta gero familiako bazkalietat eta kantuak bazuen presentzia handia? Bai, uh, familiaan izetan bezala, eh? uh, familiaan uh, bagnean, bai uh, apairuetan, uh, baina negiazki de denetan, ustud, uh, kant kantua maite dugu laik, uh, leku eta gune gusietan emaiteko eta gozatzeko parada atse maiten dela. Eta neu ez ere e, adibidez ba mesetan e, ma, maite nuela kantatzen eta eta botzak asmatzen baita ere. Ba bai. Ba. Sea orbaita ba, denen artean kantatzen duzu, eta eta ausartzen altzira eh ustut e, Eskualiko liturgia egikoia asmatu zutenak edo zutenak in, ara, eh, inspiratuak izan zirela, eta ohartu baiit ziren eh, eskualdun fededun ez dutxoora hori sin hasten baina. Eh, bederen eh, elizetan eh, eskualdunen biltzeko behar zirela kantuak asmatu eta ostatuan kantatzen alt ziren eh, kantuak bezala kantatzen. Ba, gizu, eh, eh, zinez da eh, beste realde eta joaite malimazira, frantzian edo, hola, ba, zein zoin triste diren. Aldiz eh, eta eskole gian, eran mezak. Eskole kantatzen duzu zinez oztatu bezala edo kantatzen da. Au Aushak diarekin ori... kantatzen bai. malima duzu ere, ozen, ozen. O bai, eta eta, eta, eta nola gian, ara, botzak uh, asmatzeko, uh, zure bideak asmatzeko parada emaiten datzu. Eta hori zenez txipitan hori uh, maite nuela. Das ez sagitzen tako ala mensaibatzen dauzutan baina erraiteko para, parada guztiak uh, ba, baliatzen dituela orren hortan atrebitzeko eta, eta, eta laketzeko. Formatzaile izan da mesan kantatzea, gaitat hori hartzun horrekiet eta badu efetu bat horra denen artean. Bai, egia goxo dela ez eskolerian elizak erabiltzen du konzertuane maiteko baita ere? Akustika ona baitute, hor galeriek eta zurezko elementu guziek soinun ondak eta hausten dituzte bakizo? Eta everberazion edo hori hartzun hori atse maiten alda, bainan Ezta sobera, eta beraz beti atsegingarri zauzu, egia jokaleiko helizetan kantatia. Beti egiten dira kantaldia konzertuakola helizetan? Ba Ekertatzen e zauzu zuri? Ba ba, ba, ba, ba, egiten dira. Mm -hmm. uh -huh. uh, gero, ze mota jo izan duzu le, lehen lehenik zertai kasizida? Uh, lehen lehenik, uh, bateria. Eh, er, uh, zedo ta, tabalaola, baina enetako. Ed Etxean asin dintzela tabalaiotzen, eta izinaz, bon, ara, e, miresten bainituen tabalaiak, eta, eta nahi, bain, nahi bainuen hori Eta gero bateria perkusonek klasikoak, baina e, sekulan ez galduz e, erikoita lotura bakizu. O, esantza horiukan dut uste dut. Bai kantu mailan eta baita reperkusioan mailan kontsertorioan izaitzaa bidez, Bainaan sekula na musika klasiko eta garaikidean mogilduta. Baina sekulan ez galduz eriko, er, er, er, er, musika egikoilerekin lotura mm. eta ez eta ere munduko musikekin lotura hori izantze kantera. Jok talde batetik edo etzirara baitezpatata pasa ta zure. Ez? Egia ejan ez? Ez Eztut bateria jo olako estiloetan. <laughs> Gehio ara eh, egia da jaz musiketan gehiago ari zan izalaba. Mm -hmm. mm. Nota hainitz libre mentuaz? Bai, bai, bai, bai askatasuna baite baitu. <laughs> <laughs> eta errikoia hori aipatuko dugu hainitz dinen dan aski, eh? uh, mm -hmm. Kantuta musika errikoia. Dibitan zuen olakoa zinen kuriosan, zinen, zinen, zinen ganadioan edo zure munduan zinen gehiago eta... E, bietaik, e, maite nuen ahetaz gauza iso eitea, e, ikasteko. E, ara, gizakiak baina natura ere, e, zinaz hoi e, begiratzen nuen. Ma, Uztut maite nuela bai ikasten, eta, eta oertako ku kurusitate handia ba nuela. Ah, familiak egiten du, berantz, seurro, e, hortan txartu zira, musikant txartu zira, bauzu arreba bat, ere, musikaria da, ere? Or? Bai, bai, kantatzen du, bai, bai. Kantatzen du, ere. Bai. Profesionalki ez, bainan, uh, bainan kantatzen du, bai, botz esinago edo jabadu. Ez zaituztegu <laughs> usu ikusten algerrekin? Ez, Ola dugu <bizia>. <laughs> <laughs> Alta egin dituzu taldeak ezakitko datu dituzun, zoma uh, talde eta ikpaxatu ziren. Uh, bai, pixkat kalmatuniz, bai, gia da, ez duela hina spaldi, ez dakit hama bat proiektu, taldetan ta, ta, ta, ta nintzela, bainan betan, ganeod. <laughs> Ork, uh, bai, pixkat kalmatuniz, lauz paboz ditut edo hola. Musikadi professionela zid, hori da zule Bai, bai, bai, bai. betidanik, gainera, uh, gaztetxo denboratik baita ere... Be, musikaren bidez, en, nesosak eh, irabazten dituen, eta gero bai, uh, be, lan bide bilakatzeko bila uh, hautua jintzelaik, hara hox abiatun entzintu luzerat, eta, um, eta soinu teknikan baita ere ikasketak egin, oakatzeko, bai, jazki musikari egin nahi nuela. Ah, bai, teknika ba -ba. gauza. Boa, Be, maite gauza. duen, eta, eta, eta zinaz uh, interesgarri, uste dut zinaz musikari guziendako interesgarri dela uh, soinu teknikaren uh, ikastea, eta baita ere erabiltzea. Uh, eta, uh, bai, bai, hau izan baitaen esan dira, ba, uh, maite dut teknika, baina naiago musika gintza. Uh -huh, musika gintza. Geoteknikak ekartzen ditu gauza midesgarriak, baina desformatzen alditu gauzak, eta bon, oh, beste ahlo bat unkitzen alda. Mm -hmm. Gauza naturalagoak aipatuko ditugu, oraia? Luralde zilara. Luralde zilara. Luralde zilara. Eta mm. emengo kantu bat nahi baitzinen entzun, Michela Hotz, Madio Yenart, eta Michela Txeko Parren proiektu bat izan zen hau? Ba, ba, ba, ba. Bi dizko aterazituzten, Luralde zilara eta Arbaila, edo Arbaila eta ukeres baniz bai hachotx bai hori da eta uxu bada zure ondoan ere ma di oyenakten presentzia ere eh, laike esena baterna ba ba ba, ba. ebè baitugu eta tipidanik ehm um, be jantza hori baitute Micheleren presentzia baitare Michele etzikopagen presentzia bainan ehm um, behar berba atipidanik bai kantuaren eta baitare basaien uh, magic eta um, uh, Johani Barkozak baita ere, nola ezaipa, uh, ara, uh, siberoko kantari hori, basaideak izi maite zituenak, uh, eta braz maizioienak, bai, txipidanik behatu dut, eta bere botza betidanik maitatu baita ere, uh, eta bai, orai, elgarrikin kantatzen dugu, Uh, ba ja hatz uh, daitu dugun uh, bikotean eta bombebe uh, kantuak eta eta basailak kantatzen ditugu eh baina uh, egia baina uh, placer dugula. Mm -hmm. Ale luralde silara diskotique uh, mendugu beraz hatz hatz satia doulen acharik autatua goizontana. Mm -hmm. time. It's a Hach, hach, deitzen da hemen entzondogun uh, kantaria bistean da, Madi uienakten botza mm -hmm. uh, behin entzun eta badakigun horrena den hau. Ba-ba, egia. <laughs> Badu ez zaur garritazun hori. Eh. Uh, eta Michele Txeko uh, klarineta. klarineta. Bai. Uh, Eda, eaz? Bai. Simple-simple, uh, eh? Bai, bian arteko e? elkarizketa moduan. Kasik, bos bilakatzen da, klarineta? Bai, bai, bai, bai, po, ba, polifonian ari dira, eh? batak kantatzen eta besteak uh, uh, klahinet jotzen mailan mailean polifonian dira. Eta hitzak, wow, olerki, zinaz ma, maite ditut eta eta ustut kantu hori, uh, ara txip, txipidanik behatzen dutala eta maite utala. Horre dira joitzapenak baitut, adibidez, ateka gaitzen, uh, bon, be, e, hobiko festivalan uh, konzertuak lehen urteetan egiten baitziren, ziren na, naturalekuetan Eta ateka gaitzeko ondartzan adibidez. Mm -hmm. Eta horre dira matzula, eta behin nolako joitzapenak. Hala, <laughs> kantu bat lotzen duzut? Toki bati hor, eta momentu bai. bati hor, Eta hori aipatzen uh, duzu laik, ara, uh, kantu bat uh, leku bat ilotzen dut, baina baita ere kantatzeko denboran uh, leku batetara joiten ez. Hor <laughs> plazatzen ez egiazki, uh, uh, uh, nora sustraitzeko, eta kantuaren honeteko. Egan behar dut, usaian, no. eh, saio Julen uh, uh, aseahi dugura beraz gauk, eta Usaian, duetan ez bintzatzerat gomitarekin kantuaren denboran, benar hori kusitut ari zinela entzuten, eta utzi zaituten entzuten, behar zinuen ah, ah, orta ah, izan. E behar ba, ba, gozatu behitut? Sinaz, uh... Aldi guziz gozatzen alduzu kantu bat, egun aldi zentzunez ere. Uh, bai, kantu bai, kan guziak ez, kantu zan bait bai. Baina, bai, bai, zinez, <laughs> <laughs> bai, uh, bai, bai, bai, eta gainerat ban uh, ameskeria zari da, adibidez, uh, uh, erna jut uh, olerki horrek, uh, roxean hartzeren olerki bati egiten dako hoi hartzun, uh, eta enon duan dut, koita, txamaneut. Um... Erra merda, a duzide la, ainiz paperekin no, hor dituzu gauza ez. Ba, bulekoa mezzalanez. Bulekoa Horita <risa> Hor denak egin duaz duzu piztu hono Ez no? es, paperak maiteago <risa> Pantailak <risa> so, baino Unkitzea hor paper hori ba, Egiazki eta. Ba, eta beraz bai, josean hartzek Olehkia bon, aixel buzeagoa baina uh, hola hasten da Gauero itzaltzen da Gizakumea Goizero bizten eta bien bitartean Amets bat du egiten Goizero bizten da Gauero itzaltzen eta bien bitartean amaitz bat du bizitzen ara ze gustuko du zu idaztea ere idaztenzo ebe bai baina situ da inbeste jaian estut denbora hartzen Eta hortako gaira maite dut eskualeetan kroniken egitea, behartzen bait nau eh, gauzan idazten. Eta malerusk ez dut denboraik, eta behxol, ez ditut behrtsorik emaiten eh, ez nahiko nuke. Baina nara, ez egun batez behar ba. Baina bai olerkia maite dut. Berzen duke, hasi idazten edo bestakit. Hor, mm. aitortu behar dauzuet, ega atzo ukangilela telefonan, eta mm. erran idazula, gainat, behar dut idatzi ere kronika goizuntako. Habizkat, harrituan nintzen, e, berriz entzunen duzik, julean aserri den kronika goizuntakoa, eh? eskuali ratietan pastutu dena, eta jakin, hau, e, hala, egun batez, hola, Taha, egiten duzula, kasik nik tagapatan egiten manu bezala, baina ez du iduri, biziki lan, landua da dudari gabe, baina, aski, egiski, heldu zauzu hori dian? Bai, ba, ba, ba, ba, landua dela, baina egunerokotasun... ene e, Hala gunnerokotas e, esunaren parte bat delako uh, olerkia baina musika baita ere en esnder auzo eta, eta, eta bizia. Baz, ez da hain hain zaila jotaz uh, hitz egite eta maite baitut. Uh, bainan, uh, ba, ba, ba, eta jafatan egina dut, eta um, hala baitut bizia, eh? maleruski, hala da, eta ho hola dut bizia, musikari baten bizia, eskolegin eta munduan gainti biltzen niz, abiaz maiatzan, uh, hiruegun pastu ditut uh, etxan, bai honan. <laughs> ja, äh, eta, et memento horietan, zer egiten duzu, idue egun, adituzuzura eg libre, adieraz? Um, Sajatzen ez pausatzen, <laughs> <laughs> <laughs> eta uh, maizut baratzea baita ere egiten. Ah, bauzu de moraleke. Ba hartzen ba, bon, eh, eh, eta ez nisa laborariak laboratiak ditut. Eh, ahti, ahti, ahti baita ere, eh, esk, gau, esk, gauzak esku egin egiten dituztenak eta eta naturarekiko lutura eh, elikatzen dutenak baita ere. Beraz, laboriak, laborariak eta eta artzainak eh, miresten ditut bai. Hmm. Hmm. Uh, Raiten dugu, eh, musika, kantu, errikoia, zelikatzen zidela, baina beste kulturetaz eh? kulture ere, beste kulturetan diren ere akit Kongon edo Turkian ere ibili zirela bango per... <laughs> perkusua, eta bai, ikasina izan dituzula? Eh, bai, baina hoktan ere piskato belix bezala uh, braztu pinan murgiluniz, edo erori, ez dakit hori errobiko festivalari esker, um, amala uogu nituela ni tola eta Sinas nintzen Perth Wellington Conservatoryrekin. <laughs> e, e, ni sentu dena hori eh. Hemen e, baduzura saturazio bat. Bai bai, male, lur kristut giroa eh uh, bai kontserbatorioaren giroarengatik berba aldatzen ai dela baina em um, Uztut, uh, kreativitate eta baita ere jokoarekiko ahremana, zinaz jostatzeko, hori uh, baita musika baita ere, soinua, soinuarekin jostatzen eta improvisatzen, eta hori konservatorioan ez nuen atxe maiten, eta, eta perkusuak maiten nituen izigarri eta sakonki bainan asperzen Eta, ara egun batez, ergoiko esti balan, uh, Kongoko perkusio eta dantzariak topatu nituen. Eta, wow, ara, emozioa <laughs> jalgitzen zait, uh, eta hortan uh, morgildu nintzen. Malabu urtereken, ama asai urtereken joan nintzen uh, brazabilerat, berez Kongorat. Hene uh, maizuak uh, uh, proposatu zautan, uh, hola, hara, hara joaitea prest, uh, prest nintzelako. Uh, anez baita eskolarik edo pedagogiarik hau eh? uh, zasko hau zu eta, eta segitzen duzu edo erortzen zira. <laughs> Bez uh, ara presentitu ninduelaik uh, pro proposatu ninduen ara joaita. Eta abraz amasai urtarekin joan nintzen, uda denboran, eh? normal esko eskola eta liceuan lise bain nintzen. Eta gero meretzi urt baita ere. Um, Bettilandik bai sakona eta eta garantitzua o kandi tut uh, garantitzua o kandi tut per, kongoku ko perkushio perkushioak baina kaukazeko musikak, musikak uh, azerbadian georgia baita ere, uh, polifonia mailan eta kuba uh, bon be bai, bai, bai, lekuanitzetako musikak eta kulturak uh, bedatzen eta praktikatzen ditutala baita ere. Bako txak badu egiteko manera genela, diotseko manera, bon, bere bai. trešnakere, bai. uh, ez da hain akademikoa, bai. uh, erten ziren, autik beharri dat pašatzen dena, edo belanadiz belanadiz pašatzen den uh, egiteko bai. manera bat dela? Bai, oida, eta egian ez zuz sinasten bakizu um, batzok eraiten dute musika hizkuntza unibertsala dela edo Hola. Nik ez dutuzte izkuntza edo gauza nitz pagtikatzen aldira, baina ikasi kasi behar duzu bestea behatzen, bestearekin baita ere eh, musikaren bidez eh, errelationean sartzeko. Ez da hola egiten, ez da gauza egesa behar duzu bestea lehenik behatu eta kurios izan eh, eta eta gero taz uh, oinagituz asten altzira harekin musika egiten eta e, eta hogatsematen duzu musikaren bidez hizkuntza am, aman komun bat Bainaan jatoriz ara ez duuz uste musika uh, musika hizkuntza unibertsala denik. Ato. Ez, tresna paregabea uh, jenden arteko luturak uh, eta zubiak eraikitzeko hortan uh, ere ikasi ibahar duzu Bestearen behatzen. Bestearen izkuntza behar duz urlektu ba. eta... Ba, ba, ba. Eta errespetatu. Bain, muski. Ochtik Or asten da. <laughs> Untea esue hon aipatuko erobiko festivaleko uh, ehitera wan diren uh, gauza batzu bainan nainoke berriz ere egin uh, zure proiektu batetarat uh, uh, beste zati bat baitugu basa H ez zakit nahi duzuenez hori aipaturenik edo nahi duzuenezantzuna uh... Basa H ze do haratago Ale haratago berdin A uh, bai berdin bai gero berriz itzuntzeko bai uh, haratagona zatiaren uh, zatia <laughs> Hala, voilà, hori eta zeta <laughs> mispartetan abiskat Bai, hori bai, da, bai, mus e musika zati luzeak eta progresiboak <laughs> egiten ditugu, uh, guretako luzeak edo, Mendebaldean, Europa Mendebaldean, hamar minutu, hamar jubintu luzeak dira ez? Kondizionatuak euh, gira pixka bat enzula bai, gisa? Bai, bai, hori da, formatatuak, kondizionatuak <laughs> iru minutazko gauzak behatzen <laughs> Luseak oiten ditugu eta hau bon, be, yuhalte berri deitzen da, basaide bat, berba ondotik haipatuko dugu, zer diren Bai gorde Egom, e egon goiten baizira gure ibagetan e, eta bailetan hortik jalgitzen e, baitira baan e, bon gero aipatuko dugu ba ihalte begi e, musikasatzi bat bi mugimenduz e, osaturik eta hor be batuko dugu bigaen mugime du.hala ah, eta gero aipatzen dugu ihalte begi seditzen hasi berotik heldu aukula hau. Eh? <laughs> Haratago proiektutik, hemen uh, ualte behri entzuten inuen uh, Jolena Xarri proiektu zira ez bat kajik, eh? Ba, laugira, laugira, eta hor behatzen ditugu bez sarra edo nola egiten duzu hori viola errotaduna, hori Boa, sarra betan, uh, uh, Io... ba, uh, segit beta, ba, beste... Uh, beste izanik, bon behor, uh, <laughs> Bastian Fontani klarinetan uh, Nikola Najot eta violon delakoan biola gambaren uh, kontrabasuan haundia da hori haundia bai, bai, txelo bat baino handiago uh, kontrabasu bat eta, eta txelo baten artekoa eta sei 6 xokaditu uh, estezko xokad ah, 6 zainez uh, ba, ba, ba, si musikat tresna uh, berezia eta um, uh, barroka musiketan erabiltzen dena, adeles? eta hor Jordi Kassain, uh, bai, la, laukote hausatzen dugu. Arabiak kutsu bat du, ez? Arabiak, uh, uh, Arabiak beno gehiago kaukaziak, uh, georgiak eta, eta azeri edo, azeri. <laughs> <laughs> uh, ba, zenta, nahi ba oso, bon, uh, normalki ba, saideak, bakarka uh, eta kapela kantatzen dira. Eta nahi nuen forma bat atseman, laukotean emaiteko, uh, horren inguruan den irudimen guztiaren uh, piztarazteko. Eta laukotean hori atseman dugu. Eta um, hori, basaidiek duten, uh, uh, dituzten nota berezio horiek eta Uh, atxe maiten dira uh, ekialdeko aldeko musika orkestraletan, eta hasten balin bazira, edozein musika tresnarekin horren azpik maratzen, ebe hor sentitzen duzu eki eragina, baina negiaren noten aldetik eta harbailetatik uh, ditenda. Gero jotzeko, jotzeko manerak eta elikatu eh, bai, gira, beraz, kaukazeko eh, musikak eh, ikasiz eta hango musikariekin partekatuz, hara joan gira baita ere. Eh, eta, hara, maite, maite ditugu mugauen lausotzen baita ere. Eh, Baina oinaria zinez eh, eskualegiko mendie, mendie, mendietakoa duzu eta hartzainen kantuak eh zirena hartzainen kantuak bai ba uh, hartzainen kantuak Uh, beraz arbailak betzea aipatzen ditut uh, eta iaagenaxibeko uh, uh, iba eskuina delaako uh, altzaai eta lakararrik zuaine bakko za aiipatu uttzen halez lakarikoa zen. Ez dakiigu noiz eta nola baina han asmatu zituzten eta alagietan edo bortietan bor, bor hartzain uh, ohiek uh, duela aspaldi basaileak basaek ez dute itzik eh, eta kantatzen dira hula lalai daka edo eh, bai lalai, hola, olako osak ba, ba, ba. Eh, ez dute itzik baina justoki itzik gabe izanaren ba, ba, mm, susenki eta sakonki sartzen zauzkizu bihotzerat eta baita ere eh, ara sentitzen duzu ingurum, ingurumenarekiko eh, lotura bat Horiak kantatzean, hortakoa aipatzenen baita ere leku batetan izaita. Hoh, garrantzitsua huzu, leku batetan izaita, sust gaitzia. Eta, um, bai ez dakit nola egin, xa, xa, ditut, uh, maite dut lutura hojhen, uh, uh, elikatzen. Eh, norberaren ezagutzeko paradauzu baita ere zenta eh, kantua horokokki bainan basa eh, hatsa eh, eta kantatzeko eh, praktika ere eskatzen dute kant, eh, kantu, zailak, eh, kantu zailak dira eh? eh, apal aszen dira eta, eta zinez gora joiten ahal eta eh, nota luzeekin eh, bai hara E, mundu misteriotsu bat e, basa, basa mundua, e, basa hitz e, kontzeptu bat dela uste dut. Ezta um, gauza salbaia edorako za. Basa da gizakiak ez duen orainu e, edo konkiistatu orainu ez duen e, ljaldeak dira. eta mitologiarenak basa jaunak eta e, mahiruenak, laminenak, basoarenak, eta um, ara nun uh, gizakia eztena uh, estan maishu ez? edo, edo uh, dominatzen zituen uh, uh, ara dominatzen ez duen uh, lurraldea hotz eta eskurra den isbate bahasa itsa ite ez, izbat, eh? ez ara, ara ara eta eta kasik baia bai ateak zabaltzen daukizu mundua ikusteko chalaparta bezala ustut Hmm. Uh, mundua eta bezia ikusteko manerabat direla eta eta ertzak lausotzeko parada baita ere zinaz haiek kantatzean man duzu zait uh, berezi, eta hori nahien partekatu erringarri da zu, pasatzea, iduritzen zautan ikasten direla gauza biziki binarioak eta biziki uh, untxa kadratuak, notabat hola da eta ez bien artean, eta hori ahunt beste gauza batean gira justoki horren uh, tan dira edo beste puntaan gira dage. Ba ba, batz eta oz hozkoan gainerat. E, holako ak ikasten dira e, txipidanik behatzez eta edo interesa handia jouz bena. E, Baia jasoain duzu gainerat e, oso egitmikoak dira, baina ez dira netuak eta melo, me, melodietan sartzen dira baita ere nota berezi hoiak e, gitaran eta pianoan e, atse ez direnak erdiko notak edo no, edo tono den hoiak eta horrekin ba, e, gozatzen duzu zinaz e, soinua materia gisa edo soinua zizelkatzen duzu e, kasik e, bai badute e, e, e, gorputzaren aldetik edo e, Esperientziaren aldetik eh, kontserbatorioa aipatzen duzu bai eh, eh, kontserbatoriaan batzutan eh, soinuarekiko eta gorputzarikiko konekzioak galtzen alduzu, eta musika egikoietan aldiz eta basailetan bereziki hori eh, elikatzen duzu. Hmm. Har. Nes eta disonantzia horrek ere, beldu egiten giten alduene, uh, ainiz beharieak eta anereak right. ere, bitzia egiten zat, uh, du, susen kantatzen edo, zer... Uh... Ba, ba, ba, urri, ezagit, urri formatatuak formatat izan gira, uh, bainan uh, halazen uh, Mendebaldeko erri alde Hori urri achikia achiki izan da Shiberona dibidez. Eta uh, Jean-Pierre kalteik behin egiten zautan, beinan, uh, nola izaiten alda hain faltsu, behin beharien hain gosu. <laughs> <laughs> Zer so, da behariek aipatzen dituz behin horik kaffe abezalauzu, ze so, um, oitura bat eta emeki emeki uh, ikastenuzu horren gozatzen. Komparaketa ere gada. Hmm. <laughs> e meki, meki, shukreak entzenduzu ere eta... Ba, ba, ba. Onak zenduzu kafearen gustu, oberena hori dela shukreli Bai eta maiteetuz egiatzkin, musiken arkaiko tasuna. Indagori bak. Ezu, ez ez dira erik sobera shukratuak. <laughs> Hala, dene gana da. Diulen asarriidekin txagitzen dugu, laster errobiko festivalaren gitarua aipatuko dugu, baina nahi nuen alaike uh, nahi zinuen ere entzun, hor Madi Uienartekin emaiten duzuen uh, kantu hau, basaide bat da, ba. e, nahi zinuen bakarka egiten zela, baina zuk nahi zan duzu ere pusatu piskabat. Behox, uh, bai, polifonian uh, kantatzen du. Bon, madi asten da bakarkik eta denborazka sabalimadugu, aintzinatzen altzira nahi bauzu? Eta zentzunen ditugu bi minutoak? Uh, bai, ara. La, la, la pania Sen etxe e bat Or uh, uh, La karriga inaldena Eta la, la pan Aidea Bertuko Dio uh -huh. lena eta Madio Yenart Tra la <'empo> la has ideia polifonikoa. Baio, ieztuta Julian a sherian string to an. Hartuiz begiak xeratu eta dia mm -hmm. finisen. zen. pané a idea a alda baiten goren uh, diskoan, eh? Ba, ba. eta hoy be kaperan caperan gabaturin. Eta erringerite zinazen eta han grabatzen zulaik bakizu antena, izugarizko antena bat edo lan, irratien. Eta denetaik eh? de, eta oartu gira, han graba, grabatzeko denboran, ba, eh, ondak hain azkar diren, basartzen direla, zu grabatzen duzunan. Ah, behatzen, be entzuten aleituzu, hola, ez da hitz, ez da hitz, ez da irratik datzen zuen hor, baina, bain grabatu ginuen eta, eta hitzen altzen gra, grabaketan, janet, irratia. Abai? Ba, ba, ba. <laughs> Bete. Honolakorik. Erobiko festivala, eipatu behar dugu, azken minutu hauetan betan, Jolen, ba. uh, usta, iraren, amazazpetik ogoiera, ofizialkior publikoaren zabaltzen baita, orten ere, itxasun bizten da. Bai. Urtero bezala, ustailan, eta gazoen duzu, bon, ikastaldiek inazten gira, amala huetik, eta ate gainera kantu ikastaldi batean maiten dut, beraz interes. bat izte. Badalikoa, no? Badalikoa, badalikoa, eta setasun guziak gure webgunean atxe al dira gainera. E, gita, bai, gitarra guaren aldetik eta eta ikastaldien aldetik, horiak aiten dut, ara. Jobiko Ba. Eta gero, bazabaltzen dugu publikoai, eh, konzertuan eta koreografien, show-lachaldeien, dantzaldien bitartez. Eh, ama 4 eh, barkatu ama 7tik goierat. Egan behar da, kuriosetatea behar dara huken uh, errobiko festibarara diteko, ez da kontsumitzaile simple izan behar erraiten hau zuen hain zin, ezagutzen nintu talde biziki guti trux, mairu, horien <gülüyor> hain ba. batzeko, eta justokia behar da etorri beste talde guzi ezagutzeko Ba, ba, ba hori da, Pari, parada, parada uh, izugarria nik uste dut, uh, hala jadanik leku uh, eder batetan, eraz uh, atahitik ikusten dira Uh, bai alde batetik urzuia eta bestaldeatik againts eta eta eta, eta hartzamendi ta bar ba, eta eh artista bras muzikari dantzari ta bar eh mireje ezagutzeko eh, eta behatzeko para eta jaitzen ezagutzeko santasina zurbilak ditutzu Uri maite maitedugu sinas eh, eh ala esta festivala hondia Uh, et, eta eta horrek baimen bai gaitu eh uh, urbiltasun odin uh, atzikitza hmm. ez da crash barrieri korezena eta publikoren arte <laughs> eta eta batzuenan ikusleak uh, hola altzatzen gira zinaz, denak uh, dantzatzeko gogoarekin eta artistak inguratzen ditu hmm. <laughs> eh hemen da taldegusia korezagutzen dituzula ikusiak dituzu uh, kolbtsatu ba. dituzu Bai, bai bai. Eh, ibilbidetan edo eh norbaitan hiretan ara edo baita ere, bo, ene sareetan eh, eh, ezagutzen ditut, ezagutzen ditut eta eta, eta maite baita ere. Beraz um, beti gai bati lutzen dut ego festivala. Badak gai urukorra ga, nola zer egin zure eroekin edo eh, eta zure lurraldeekin jano baita eskolegian artista gisa eta eta biztanle gisa ehm um, beti munduari eh, atzasala Ata, ateaz abalik utziz. Eta bestearekiko, ara ku, ku, kurusitaze hori elikatuz, eta horretaz elikatzeaz baita ere. Eta hortan uh, behaz, uh, urtero gai berezi bat ere, autatzen dugu, horretan adibidez ametxezko munduak, eta gomitatuak diren artista guziek uh, gai hori, erresonantzia emaiten dakote eta eta hori da behar ba harri bat bezala duzu festival denboran, buruan buru e, so lasaldi denboran bainan baita ere e, konzertuen denboran eta ikusgarien denboran eta hortako bat zeharkatze bat bezala bizitzen alda bainan baita ere e, oso simpleki lagunen artean, familia artean hor biltzeko, justu gozatzeko mm -hmm. amitxezko munduak ospatzen ditugu ba. eta Emen badakit, eh, uh, zu zendari artistiko gisa erran enuzu dena behar dara de ikusi behinen aulkatzen albazinu zerbait, <laughs> oh? <laughs> konzertu bat edo beste hutsekin behar ez denasantza ba, badguzen eta musika munduko musikana uh, arloan zinaz uh, ba, onak eta ezagunak eta ezagutuak diren uh, artista gomintatzen ditu eta gainera proiektu berriak aurkez, aurkezten dituzte eta topaketak baita ere uh, bean.zinaaz uh, zaila da uh, gauza baten hautatzea baina adibidedez bon, ostegunaekin hemengo bon, kantuak behartzeko Parada ukanen duzien, baita ere Mairu taldea. Eta uh, venezuelatik giten den uh, Rebeka Roger Cruzen uh, proiektu behia, rio abajo, nahitzen dena, uh, orkestra sinago edera osatu du eta, eta bere proiektu behia da. Adibidez hau edo uh, hostiralean uh, atriom taldea. Hirukotea, uste aurten uh, beatu dituzten gauzetan beharba ederenetariko bat. Parisieta Britannia artekoa. Bai, bai, bai, bai, uh, hirukoteak apala, uh, viola gamba eta txeloa. baina nana uh, ezira ere oartzen zediotzen ze duten haine dexaden. Eta bon, danza badugu, krokodile baita ere um, bas, koreografia ekin. Eta larun batean txiletik giten den polifonia taldea. Kor rojo hori goizeko hoikan aipatut eta haiek e, polifonia bat asmatzen dute ba, Mairekin egin dugu bezala basaideekin ba, ba baina haiek e, Ameriketako eta handetako bereziki kantu eta musiken e, edo musiketaz e, e, inspiratuz jotan egotuz e, polifonia bat e, asmatzen dute eta hori z garantzitsua da um, e, nola egobiko festivalan e, anistasuna dugu jojatzen eta eta baita ere sustengatzen uste dugu eskualdun gisa anistasun handi baten parte girela eta e, anistasuna orokoi ez balima dugu zainzen e, bide guzien bidez gainera e, go ere galdukuko direela. Uh -huh. eh, eskaldunak egin, eh, eta eskora. Eta beraz, eh, maite dugu mundu zabaliko eh, artista hoiekin ekin ahemana eta haien gomitatzea eta, soizu hor, eh, txiletik ditendira eta txilan ego-ameriketan bezala eta amerikan oroko bezala eh, populun natiboak bat zuntzitoki zantziren. Eh, hortan parte hartu ginen eskaldunak gainera, ere? Eh, eta... Bon, be, sunsituak izan zireen, zapalduak, eta guai badute utopia bat, uh, utopiaz ari bai, baita ere huiko festivalan, uh, ba utopia bat haien uh, kultura hizkuntza eta uh, izaitea, hotz, haien uh, uh, ganatzea eta, eta berreskuratzea. Hoiak egiten dute kantuaren bidez eta, um, eta polifonia bat asmatuz. Uh -huh. Erobiko festivala puntu netetik pasa, egitarra gozoa ikusteko, baliuko du. Bai, webbune gainera. Gainera, da... edera edder edera. Ez dugu demoraiko kanai patzeko artista ere, hau egintzuena? Ba, egin zuena. Ba, afitxa, afitxa eginduena Nikola Lezur, sempertarra uh, elkartean dugu, diluzengisa, denak laguntzaile edo muxut trokar gira, enik ah. uh, ala, susen daritza ez dut bate uh, bizia olaida bastan. <laughs> <laughs> Eta, bonharek harek ezta ere, afitxak uh, egiten dauzkigu Uh -huh. eh baita uh -huh. eta nik austengo aficha dibeza uh, maite dut uh, bai bai, <laughs> eh bai hau imosutugu bon eta soste soste web unera, tan itusiko itxi gauzak eta eta importanteena zatoztain chasurat breaking ara denean artean eta eta luriatzeko Esker bila, Jure Nasarri, gomitauekinik, bistan da ono ondoko egunetan aipatu beharko dugu eta, ah, eta kultura ere zertan den orden. kulturas goza sustut ba. ikusiste bila ba, ba, ba. katzen hariden bai, bai, bai ba, ba. eta ba, e, um, goza eta gintzaitezte horrek sustengoa susten geio ere eragiten baitu zinaz kulturgintza eta eta kulturguneak guneak erresiz, guneak dira. Bila esker diulena. Isa fija